În Faptele Apostolilor, capitolul 15 Pentru cei care sunteți noi, vă readucem aminte că noi, de fiecare dată, la seara de tineret, ne întoarcem la Cuvântul Lui Dumnezeu Încercăm ca să învățăm, să vedem ce vrea să ne spună Biblia este Cuvântul Lui Dumnezeu inspirat în totalitate de Duhul Sfânt Așa că putem avea încredere în cuvintele care sunt aici, amin? În timp ce-ntoarceți, vă mai spun încă ceva. O întâmplare, o fetiță a cărui tată i-a refuzat o rugăminte, a spus în rugăcina ei de seară, la sfârșit. Și te rog să nu le mai dai părinților mei alți copii. Ei nu știu să se comporte cu cei pe care i-au. <rători> Și încă ceva. Îl întreabă predicatorul pe un băiat care a venit la biserică, îl întreabă auzi băiete, tu te rogi seara? Încă uh, da, domnule, mă rog, da, domn pastor. Ești rău și dimineața, băiatule. Nu, domn pastor, a răspuns băiatul, mie nu mi-e frică în timpul <rătări> Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetul 16, spune așa, După aceea mă voi întoarce măi cu mă Și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui. Îi voi zidi de rămăturile și îl voi înălța din nou. Pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul ca și toate neamurile pe care este chemat numele meu. Și mergeți la încum un verset din Psalmi. Psalmi, capitolul 22. Psalmi 22 cu 3. Psalmi 22 cu 3. Totuși, Tu ești cel Sfânt și tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. Aș vrea în seara asta să vorbesc despre un subiect și dacă e notițe bine face, notează-ți titlul din această seară a mesajului, și anume Seara de tineret preferată de Dumnezeu. Seara de tineret preferată de Dumnezeu. Haideți să ne rugăm. Tată din cer, să mulțumesc pentru seara asta, să mulțumim, Doamne, că avem o seară în care putem noi ca tineri Să venim să ne închinăm înainte ta, să din partea ta cuvântul pe care îl ai pentru noi ca generație. Să mulțumesc pentru fiecare persoană care a venit și pentru cei care sunt pentru prima, cei care sunt două ori, trei ori și care, Doamne, de mult timp vin la seară de tineret. Mă rog, că Tu să ne vorbești fiecarea. Mă rog ca cuvântul Tău, Doamne, să-L să, să, să, să pătrundă adânc în inimile noastre. Desfundă orechile, Doamne, care sunt înfundate. Doamne, descătușează inimi care sunt legate astăzi și, Doamne, vrem să vrem să înțelegem și să îl aplicăm în viața noastră, cuvântul Tău, în numele Lui Iisus Hristos, mă rog. Și toți tineri spun. Amin. Nu știu cum sunteți voi, dar eu, ca și copil, aveam un loc preferat. Unde atunci când eram supărat, atunci când eram trist. Și erau momente când eram trist, când, de exemplu, luam patru la română, clasa patra și venea, venea acasă și trebuia să semneze tata în carnet că mi-a văzut nota. Eram trist, în bucuros nu eram. Și era datorită faptului că jucam fotbal toată ziua și nu făceam temele. Dar asta e altă chestie. Dar ideea e că eram trist și o supărat uneori. Dar era un loc în care, care mi-aduceam aminte unde aș, unde aș fi vrut să evadez Un loc plăcut de mine. Un loc în care îmi închideam ochii și mi-ar fi plăcut să fiu acolo, să mă transpun acolo. Nu știu câți dintre voi. Câți dintre voi ați avut un astfel de loc în minte sau în câți ați avut? Puțin. Puțin. Dar oricum, cei care n-ați avut imaginații, cu mâini e să ai un astfel de loc. Mi-aduc aminte când eram trist și sau de exemplu înainte să vă la culcare, dacă eram trist, Ori mă pedemseau părinții sau ceva, făceam prostii și eram, erau supărați pe mine, iar bai mă supăram și eu, că de ce supărați pe mine? Și mergeam la culcare și închideam ochii și începeam să mi-aduc aminte de acel loc. Începeam să mă visez acolo. Vroiam să mă visez cel puțin în locul ăla, chiar dacă nu sunt. Vroiam să mă visez în locul ăla. Și pentru mine acel loc era la bunici. Era pentru mine un loc în care mi-aduceam a aminte de bunici mei care nu mă pedepseau că dacă făceam prostii, ardeam o căpiță de fâne tot mă iubeau nu era nicio pedepsă aici dacă făceam ce au prostii eram pedepsit nu puteam ieși afară să joc fotbal deci era diferență și atunci tot timpul mi-aduc aminte de acel loc în care bunica nu mă trezea dimineața mă lăsa să dor cât vreau eu îmi plăcea mult ideea asta aici nu puteam să dor cât vreau nici duminica măcar aici acolo dacă la biserică întârzeam un pic Era, era chiar ok Că bunica nu mă făcea să mă scol De este dimineață Ci pe drum mă spăla pe ochi cu scuipatul ei E adevărat E adevărat Uitam să mă spăl pe ochi Că mă trezeam târziu Dar De-aia văd așa de bine acum dar, dar Tot timpul îmi plăcea să Să evadesc la acel loc Pentru că Nu părat era mai frumos Ca apartamentul în care locuiam Pentru că nu era. Pentru cei care ați fost la bunici și majoritatea dintre noi știu unde e baia la bunici. Aveai, acolo la bunici, se imite că probabil în, dacă era acolo trei luni, pot să număr pe degete pe de câte ori mă spălam efectiv tot. Pentru că n-apucai. Unde? Dacă nu era un râu lângă bunici, era chiar greu. <coughs> și când se făcea baie, mă aduc aminte că ne aducea o... Un vailing, nu spală-te, unde să mă spăl? Nu poți să intru cu picioarele în el, unde să mă spăl? Ce descurcăte. te Dar nu a fost că era luxos, nu a fost faptul că, uh, vai ce modern era, nici pe departe, nici n-aveau televizor acolo, ce? nu era, dar erau oamenii de acolo, era dragostea care o simțeai, Și faptul că nu te nimeni era excelent, faptul că orice făceai nu, nu te loveau, nu te, nu te certau, erai nepotul care face și lucruri bune și lucruri nu așa de bune. Dar mi-aduc aminte și uh, vă dați că și în America, când eram în America, uh, vorba aia, erai în America și totuși uh, și acolo când mă puneam la culcare, închideam ochii și mă gândeam cum e să fiu la suiug lângă Marghita acolo, cum ar fi să fiu la Sărsic, ceilalți bunici. Așa de mult îmi plăcea și așa mă culcam și uneori mă visam și așa bine mă trezeam când mă visam acolo, pentru că era un loc preferat. Mi-aduc aminte când trebuia să vin acasă că se terminase, se terminase vacanța de vară Și a venit, a fost ceva în sat Și a venit, era păstorul principal De la o biserică, cea mai mare biserică aici, Din oraș, a venit cu Multe mașini, foarte mare evangelizare Și a primit o uh, sărcinare de la tata Să mă aducă acasă Când a venit la evangelizare O s -o pe la bunicii mei și a spus Pregătiți-l pe Ted că îl ducem acasă Eu am auzit uh, Vestea asta Și vedeam că bunica nu știe Cum să-mi spună că Mă duc în seara asta acasă, după programul de la biserică să-mi fac bagajele, să mă duc acasă. Și așa de mult îmi locul acela că mă am... interesa pe mine de școală. Atunci când era mie nu înțelegeam la ce trebuie să mă trezesc eu dimineața. Să mă duc la școală, să fiu certat de profesor. mai bine stau aici la bunii și viața mea. Și uh, mi-aduc aminte că n-am uh, -am spus nimic nimănui, ci pur și simplu m-am dus și m-am ascuns. Și m-am ascuns într-un loc în care nimeni nu intra acolo într loc care bunica zicea că șoarece acolo era în pod, în podul casei lui bunica, unde nimeni nu, nu, nu mergea pe acolo. Și m-am ascuns acolo după horn ori intrat or șivenit acolo și m-a căutat cu păstorul, vdați seamă, de să mă toată casa la bunistă stăm mă căuta cu păstorul și cu oștele ăla care au venit și nu m-a găsit că eu am știut de să mă ascund după horn, cum vives hornul direct și eu am stat acolo și m-am ghemuit, și nu m-au văzut, că nu vream să plec. După ce am auzit mașini plecând, după o jumătate de ore am zis ăstea azi la depărtare, am m-a făcut și apariția. Șoia trebuie să vină părinții după mine să mă ia, pentru că n-am vrut să plec de acolo, pentru că era locul meu preferat. Iubeam locul cola Și mă gândeam stând și mă gândeam la la noi, ca se la noi ca tineret, noi ca program de tineret în seara asta și mă gândeam, vorbeam cu liderii de la tineret și încercăm să facem acest loc un loc în care tu ca vizitator să simți, simți bine. Încercăm să, să punem scaune aici, să stai, să nu stai în bișoare sau să nu stai pe jos. Încercăm ca Totul să fie, să fii întâmpinat la, la intrare, să, să, să spunem chiar că ne bucurăm că ești aici, să, să zâmbească cineva, să, să, să fim gaz de bune, încercăm. Să fie un, pentru tine un loc fain. Și mă gândeam cât de mult, cât de mult efort punem noi să-L facem pe Dumnezeu, să se simtă bine aici între noi. Cât de mult efort tu și eu depunem ca Dumnezeu să îi placă să vină între noi. Să-i placă. Și vom vorbi seara asta despre acest, acest subiect. Seara de tineret. Sau seara de tineret preferată de Dumnezeu. Dacă ar fi Dumnezeu un loc unde ar prefera să vină, Unde ar fi oare? Și domnița mea este ca fiecare dintre noi în anul acesta să învățăm ce trebuie să fac eu ca să îl fac pe Dumnezeu să vină. Acum trebuie să vă spun un lucru. Dumnezeu este Dumnezeu omniprezent. Noi știm asta, El există, El nu ca și deavolul, Deavolul nu e omniprezent, El e doar într-un loc odată. Dumnezeu poate fi în mai multe locuri odată, El e omniprezent. Așa că noi înțelegem omnii prezența lui Dumnezeu, el e, pre, el e absolut prezent, înțelegem acest lucru. Pe înțelegem faptul că unde doi sau trei sunt adunați în numărul meu, El este prezent. El ne-a promis asta, am înțeles asta, dar există un nivel, la care mi-ar place să îl experimentăm aici la seara de tineret, ce este acest nivel în care se manifestă prezența Lui. Adică, când Dumnezeu se manifestă, sunt anumite manifestări exterioare în care începe să le vedem. Că El începe să își facă prezența manifestată, vizibilă. Nu am aminte de o mărturie, de o, de o viziune adică care am avut-o. Dani mi-a adus o aminte de Revelyon. Am și uitat de ea. Era ziua României, 1 decembrie, dacă nu greșesc, în 2004. Și în timp ce Dumnezeu mi-a arată o viziune și mi-a arată, dintr-o dată văd o rachetă. Văd o rachetă care zboară. Eram cu tinerii plecați într-un sejur. Eu eram sus pe un deal într-o cabană și erau tinerii jos. Și uitam la ei. Vedeam racheta asta. În mintea mea, ce caută racheta asta cu noi la săjur? dacă că vine. Era pe cer. Și vine și se apropie de pământ. Nu am că tineri deja devin uh, oh my God, de racheta asta noi. Și vine și ca și cum ar izbucni în ei, dar nu izbucnește în ei, ci se înalță înapoi. Și într-o dată, după o perioadă, o văd din nou vine, dar de data asta vine cu așa putere, Uf! și exact lovește locul unde erau tinerii noștri de la Salem. Și o explozie mare, și pe toți tinerii văd pe jos. Eram sus, mâineau, oh my God, nu mai am tineret. Dar toți erau culcați pe jos. Și m-am dus repede de pe acel deal, am coborât jos în vale, erau în vale ei și am să văd de ce au urmurit. Și când m-au apropiat de ei, toți erau la pământ tinerii de la noi, de la Salem, m-au uitat la ei, toți erau cu zâmbete pe față, mi s-a părut ciudat. Nu erau niciun umor, toți erau cu zâmbete și stăteau bucuroși pe jos. Pentru cei care nu știți, în 2004, cam în anul 2004, Duhul Lui a început să cerceteze în mod special, a început la tineret, o mișcare a Duhului Sfânt, care nu ne-a ne ne prins așa, pe nepregătite, să zic așa. Și Domnul a început într-o seară de tineret, dacă bine mi-aduc aminte, mai aici sus și Sefora Sană a, început, a venit să-și depună o mărturie. Și din ce Sefora Sană vine să-și depună o mărturie, o țineam, eram aproape de ea, și într-o dată cade jos la pământ, complet. Oh my god! Stăm în prezența Domnului, dar am simțit era prezența Dumnezeu. Am, deja am început să simțim o prezență specială a Lui Dumnezeu în sală. A fost o seară și după am crezut că a fost un incident de o perioadă, de... Așa, a fost un incident care s-a mai întâmplat. Am văzut la o conferință în America, nu eram străini, am mai văzut de mai multe ori în timp și în biserică, dar mai de mult s-a întâmplat. Am zis, ok. Urmat a doua seară de tineret și la sfârșit, după ce, când ne rugam pe, peste oameni, Duhul Lui Dumnezeu se pogoară din nou și mi se pare că a doua, a doua seară doi ori căzut, doi sau trei ori căzut. Și după aia, romat seri în care prezența Lui Dumnezeu așa se simțea Dumnezeu se manifesta aici așa de puternic pentru că nu mai puteam sta mai mulți, eram pe jos în prezența lui Dumnezeu. Aceeași idei care s aceeași idee s-a întâmplat în templul lui Solomon când Solomon o dedicat templu și prezența lui Dumnezeu, Biblia spune că a venit slava lui Dumnezeu și toți preoții erau pe jos, nu puteau sluji din cauza slavei. Slavei lui Dumnezeu. Și mă gândeam Am făcut din seara de tineret o seară în care tinerii se simt fain și contemporană. Și ne bucurăm pentru asta. Credem că trebuie să rămânem contemporani. Dacă ai fost la predica de duminică care am avut-o, ții minte că am vorbit despre stilul de laudă și închinare. Noi credem că stilul care trebuie să-l abordăm în închinare, nu forma, pentru că forma laude este descrisă în Scriptură și o să discutăm despre asta, bătăile din palme, Ridicarea mâinilor, statul în picioare, în îngenunchiarea, cântatul cu instrumente, ce sunt forme de închinare, ele rămân la fel, dar stilul, genul muzical se va schimba. Se va schimba. Și astăzi noi, ceea ce cântăm, unii o numesc muzică pop, alții muzică ușoară, alții, în termenul creștinesc, e muzică worship. Dar când vină un necreștin aici, ăsta uită, da, cântă muzică pop, muzică ușoară aici la tineret. E un gen care e popular, lui îl înțelege. Și mă gândeam, am făcut un loc în care tânărul să se simtă, care vine necreștini să să, să relaționeze, să înțeleagă despre ce vorbim și mi-a pus întrebarea acum, n am trebui să ne gândim și să ne concentrăm, să facem din locul acesta un loc în care Dumnezeu să se simtă cel mai bine. Adică dacă ar fi să aleagă din alte tinerete, spunea, tineretul de la Salem e preferatul meu. Pentru că în Biblie veți vedea un lucru, el a avut biserică, a avut o casă preferată de el. Și dacă noi vom reuși, dacă tu și eu vom reuși să facem din această seară de tineret un loc preferat de Dumnezeu, vei veni aici nu numai că tu vei fi schimbat vei experimenta puterea lui Dumnezeu dar prietenii tăi care vin care vin cu legături să-l aduci pe prietenul tău care e alcoolist, să-l aduci aici și simte puterea lui Dumnezeu, pune mâinile ne rugăm pentru el și el e eliberat Și îl vezi că nu mai e alcolic, îl vezi că el începe să evanghelizeze? Spunea mama că a fost o mărturie la TBN de un om care a fost un alcolic. Și Dumnezeu l-a eliberat. Scapă numele lui, dar oricum, acum are o emisiune la, la TBN și era, era în timp ce filmau emisiunea, era în biserică și vorbea și dintr-o dată de la învol, lasă microfonul și fuge afară. Biserica ce-a făcut? Duhul Dumnezeu l-a trimis afară. Întâi ce vorbea? L-a trimis afară din biserică, în fața bisericii trecea un om bolnav. Abia umbla. Și-a mers acolo și i-a spus bătrâna acestea, Dumnezeu opri programul din biserică să vină la tine să spun că te iubește și vrea să te vindece. Crezi în fintă că nu știu. Și s pentru el. Camerele au mers după omul ăsta. Și în fața bisericii vedeau. Ei vedeau cum aveau noi proiectori, vedeau ce se întâmplă. Dumnezeu l-a vindecat acolo. Pentru că a ascultat de Dumnezeu. Și mă dea, n-am... Dumnezeu a pus-o dorință în inima mea să face din seara de tineret, o seară în care Dumnezeu i e bine venit aici care să nu o oprimi Să se manifeste. Să lăsăm pe Duhul Sfânt să-și facă ce vrea el să facă. Ce casă, ce program ar trebui să avem noi? Cum ar trebui noi să... să ce ar trebui noi să facem ca el să simtă că seara de tinere de la Sălem e preferat al lui? Ce ar trebui noi să facem? Și ne aduce la textul nostru din fapte capitolul 15. Și în fapte 15, sus vorbește aici și spune felul următor foarte interesant. După aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui. Îi voi zidii de rămăturile și îl voi înălța din nou. Acum dacă ești de o perioadă la noi în biserică, ai auzit de cortul lui David. Ai auzit de acest cort și se pare că Dumnezeu în vremurile acestea, faptele apostole, faptele bisericii și începerea bisericii, se pare că i-a e plăcut lui Dumnezeu ceva la cortul ăsta. Așa cum i mi-a plăcut ceva la bunicii mei, la casă la bunicii mei, lui Dumnezeu i-a e plăcut ceva la acest cort. Ce-o ce plăcut la acest cort? ce au fost la cortul lui David de o vrut Dumnezeu să-l restaureze din nou? Acum, au fost trei case, trei biseri să zic așa, trei temple, trei corturi, cum vrei să le numești, care, în care Dumnezeu a locuit. Primul a fost cortul lui Moise. Cum acei care nu știți, lui Moise, cum era atmosfera la cortul lui Moise? Păi era destul de serioasă. În cortul lui Moise nu era niciun zâmbet. Erau serioși. Cum poate neți mulți care ați venit astăzi uh, parca ați mâncat o lămâie. Uh. Uh. Bine ar fi să mânci o portocală înainte să fii. E mai fain. Cortul lui Moise era un loc serios. Nimeni, ș -ș, nimeni nu vorbește, nimeni, nimeni nu râde. Să râzi în cortul lui Moise. Era blasămie. Te râncau afară din popor. de dea cu pietre în tine. Îți permiți tu să râzi. Era serios. În lui Moise nu era nicio muzică. Singura muzică era creată de animale jerfite, care Știți cum zgomote fac când sunt jerfite, când sunt omorâte. Singura muzică era aceasta. A mieilor care behăiau în timp ce mureau. A iezilor care... Ce fac ei? Behăiau și ei în timp ce mureau. A taurilor care mugeau astea era muzica din cortul lui Moise. Intrai, auzi urlete. Fiecare aducea cu animalului și era muzica de acolo. Animalele cântau în timp ce mureau. Astea era muzica de acolo. Horror, zice Vlad. Era o, era o imagine destul de pentru că Dumnezeu a vrut să înțeleagă poporul lui, lui că Dumnezeu este Dumnezeu Sfânt. Nu te joci cu Dumnezeu. Ei veneau din Egipt, erau tot de străbălare și Dumnezeu a încercat să-i învețe Sfântul Dumnezeu Sfânt. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, le ziceau. Așa că au fost acest cort a lui Moise. Acum, dacă m a întrebat de construcția lui, cortul lui Moise a fost construit așa din lemn, material, Era impresionantă? Păi când intrai înăuntru, în curtea din exterior, se vedeau niște herovii. Erau desenați așa, niște îngeri. Destul de... El a fost făcut exact cum Dumnezeu a dat ordine să se facă. Moise nu s-a gândit cum a trebuit. Dumnezeu a spus exact, așa aș vrea să-l fac. Și era o curte exterioară după care intrai în curte exterioară, era acest altar unde se jerfeau și uh, era uh, Ligianul de aramă, dar aici intrai în locul sfânt, era o încăpere în care intrai și era masa cu punderea înainte, sfeșnicul, și în locul sfânt vedea o perdea. Era o perdea groasă de 4 cm. Destul de scump ar fi asta să cumperea asta, era groasă de 4 cm și separat de ceva foarte sfânt. Era locul sfânt acesta în care intrai Și dincolo era locul preasfânt, sau Sfânta Sfintelor. În acel loc, era o... Chivotul legământului, spunea, și era un fel de ladă, care avea două mânere, era, peste, era aur, peste lemnul din care era făcută, pe peceturită cu aur și deasupra acestei cutii erau doi heruvii, doi îngeri care se utau unul altul și fi să atenți ce interesant, între acești îngeri, un preot, odată pe an, putea să-l întâlnească pe Dumnezeu. Și unde stătea el, era capacul lui așa îl numește, și acolo se vedea o flacără. Acolo... Îl vedeai pe Dumnezeu. Dar vedeți? Omul de rând, dacă tu vreai să intri acolo, la ora tu vreai să intri în locul să-l vezi pe Dumnezeu, să fii intim cu el, nu te nimeni. Pentru că se tărgea la sorți. Sau marele preot. A el intra acolo. Să vorbească. Să fie intim cu Dumnezeu. Și ăsta a fost primul loc în care a domnit, să zic unde a locuit el. În cortul lui Moise. Un alt loc în care el a, el a locuit Dumnezeu a fost templul lui Solomon. Acum, unii de la Discovery, care vă place să vă uitați, templul ăsta a fost Magnific. Era, dacă astăzi mai era el și nu era distrus, era una din minunile lumii, era atât de frumos, făcut din aur și câți bani s-au investit atunci. Vă dați seama când uh, Imperiul Israel și Israel era la, în apogeu, în cuceriri, toți păteau tribut lor, atunci s-au construit acest templu, magnific, era magnific. Acolo tot, era, tot așa s-a făcut o curte exterioară, locul sfânt și locul... Sfânt, și acolo era o cutie. O să vorbim mai târziu despre cutia asta, că e importantă cutia, chivotul legământului. Nu era orice cutie. <sus> și a fost al treilea loc. Cortul lui David. Ted, cum au fost cortul ăsta? Câți bani a plătit David să-l zidească? Avea marmură. Ce avea Ted la el de... De tot se aude și Iisus declară că vă-i din nou cortul lui David. ce au fost la el de l-a tras pe Dumnezeu? Și ce-a avut cortul lui David? A avut o prelată. Pusă deasupra și niște stări pe care se rezemea prelată asta. Nici măcar nu avea în... Cum se pune la unele corturi, se pune să nu se vadă cei... Nu, era liber. Oamenii de afară puteau să vadă liber în cort. Nu s-au pus aia de, de margini. Ar fi biserica noastră până la jumătate să fie numai stâlpi, dar să se vadă. tot să vedem ce acord, Să vedem casele. Numai acoperișul era. Starea cortului David. Dar, dar ce îmi plăcura Dumnezeu așa de mult la cortul ăsta? În primul rând ne dăm seama că Dumnezeu ne-a impresionat de clădiri. Dacă vrei să-L întâlnești pe Dumnezeu, nu te dui la cea mai magnifică clădire din oraș ca biserică, că s-ar putea să nu-L întâlnești acolo. S-ar putea doar să fie un edificiu amărăției și măestrei oamenilor, dar să-L lipsească de acolo. Ceva surprinde pe mine este că în Europa de vest, acele biserici care au fost construite cu atâta reție, și -o, sunt concerte care au acolo loc de Crăciun și le vedem și ne vedem la respective câți bani s dat, și cât de frumoase sunt și cine le-au pictat important, nu numai cât de frumoase sunt și nu, dar cât pictorii celebre care le-au pictat și Dumnezeu nici măcar nu e acolo, au devenit muzee au devenit atracții turistice să vezi unde a fost biserica asta. Nici măcar nu se mai țin slujbă acolo. Pentru că Dumnezeu nu-i nu impresionat de clăbiri. Pe altceva l-a trage. Altceva l-a trage. Astăzi, dacă cauți clădiri pompoase, dacă cauți clădiri unde-s marmură pe jos, unde-i aur, S-ar putea să găsești marmură, s-ar putea să găsești bolțari, s-ar putea să găsești și cărămidă arsă în foc în Italia. Dar atât. Dar Dumnezeu nu caută, nu impresionat de călădie. Nu-i interesant că Dumnezeu nu-i impresionat de ce-i impresionat omul. Noi când punem, de exemplu, vederii cu biserici, încercăm să le pune pe cele mai pompoase. Cele mai faine. Eu duc aminte când am construit biserică și am dedicat sala aceasta anul 2000 va fi 10 ani de când a fost dedicată sala asta și-a aminte că a venit atunci, era viceprimar era un maghiar nu mai țin minte numele lui, îmi scapă numele lui și a venit aici în față pentru că au venit oficialitățile Am venit și ce spunem și uite în jur Și nu văd maestrie de picturi Văd pereți albi simpli Nu mai țin minte ce au zis Dar asta a fost ce a văzut el Și mă gândeam, da mă nu avem nu pictori, nu picturi avem nu știu ce lucrături Chiar e simplu Și spunea tot ce a Că îl trebuia să-mi dă tata Și spunea tata Dumnezeu nu impresionat de picturi Și de design Să căută altceva. Doamne, ce ai văzut tu în cortul lui Moise de vreți să-l zidești din nou? Din mortul lui David. Ce ai văzut la el? Ce te-a impresionat pe el? Și haideți să vă spun ce era acolo pentru ca să vedeți de ce a plăcut lui Iisus așa de mult acolo și lui Dumnezeu cortolam. Era prelată deasupra și au adus chivotul în centru. Acel chivot care era dincolo de a perdea de 4 centimetri, era acum adusă cutia aia, chivotul, în centru. Centru cortului. Dumnezeu în centrul oamenilor. Și știți ce era în jurul Chivotului, acestei cutii cu cei doi îngeri, știți ce era în lor? Cântăreți. Cântăreți. Preoți și leviți care slujeau, cât cântau ei tăi? Cât era programul lor de laudă și închinare? am cât dura? Jumată de oră? Îi țineau în picioare jumată de oră oamenii obosiți de la lucratul câmpului? Țineau jumată de oră oamenii acolo? Sau o oră? Cât îi ținea Cât cântau în cortul lui David? spune de cât cântau. 24 de ore ori 7 ori 52 pe an. Fiecare zi din an. Fiecare zi din an. Ted, cât o putu rezista ăștia? Știi cât? 36 de ani. Non-stop. Laudă și închinare. adică cum îtead în continuu în continuu se voia șapătură era la viz de noapte era la viz de dimineața la amiază în continuu era laude în jurul În continuu și ce era acolo te cel impresiona pe Dumnezeu acolo e un cuvânt scrieți el pasiune În pasiune. Știți ce cred că tineretul nostru în ultimul timp? ce spun și față de ceilalți care sunt aici, că nu mi-e rușine. și în ce cred că am scăzut? În pasiune. Dacă vrem înapoi ca prezența lui Dumnezeu să vină, dacă vrem să atragem prezența lui Dumnezeu, dacă vrem ca El să locuiască în mijlocul nostru, va trebui să restaurăm cortul lui David. În mijlocul nostru. Trebuie să ne închinăm din nou cu pasiune. Că altfel va fi un loc în care Dumnezeu nu vreau putea manifesta prezența. Că noi îl oprim. Noi trebuie să facem plăcere să se manifeste. Știți unde a început toată această pasiune? Toată această pasiune n-a început cu cortul A început în relația personală a lui David cu Dumnezeu. Știți când va fi din nou restaurat cortului David între noi și ve avea pasiune în închinare? Știți când va fi asta? Când relația ta cu Dumnezeu, când ești departe de biserică, va fi așa de aproape, aici ca și acasă. Când tu acasă, în o ta de rugăciune, Începi să cânți, cum cânta David. Și începi să-i compui lui Dumnezeu. Și începi să te bucur în prezența Lui. Când tu acasă faci asta, șapte zile pe săptămână, și vii la seara de tineret, ești încărcat, ai fost cu Dumnezeu, te-ai întâlnit cu Dumnezeu, și vii la seara de tineret, toți suntem încărcați, v vedea pasiune. Până atunci, va trebui eu să mă duc să spun, Călina, ai pasiune, vai sar în sus! Și să sar mecar, e, Și atât. Dacă vine din pasiunea ta pentru Dumnezeu, mă să mă duc eu să spun, mă sare, mă, mă bucură de, mă bate din palul cum cu mâne buzunar, mă, mă de pe scaun, mă, mă, câte simțiri la tine, mă. Nu trebuie. Pentru că ai stat, cum a stat David în prezența lui, și ai prins din pasiunea aia. Ai prins din... Cred că vine ziua, dragi tineri, când uh, racheta, care reprezintă puterea Dumnezeu din viziunea mea, va veni și va lovi tineretul nostru. Și toți vom fi pe jos. Pentru că cred că ea în care nu o să reziste, o să plece. Mă gândeam astăzi, Doamne, cum să vorbesc despre cortul lui David, unor tineri, care ei vor să despre mp3 player Deve... deci să vedem despre cei vorba cu ăsta cu, uh, cu Samsung cu ce produs nou lansează cum să vorbesc eu despre despre cortul lui David nici nu mereu mă cu cortulete, ce vorbești despre cortul nici nu mereu cu cortul, lasă-ne în pagină, stăm la cabana Dumnezeu îmi spune vorbește mesajul ăsta pentru că vreau să restaurez din nou cortul lui David, mă uitam la închinare Era mai așa. nu de pe nimeni nici nu vrea fiecare să judecă ca singur. Era mai aici la în închinare și erau oameni aici care erau cuțiva, nu știu, câți erau. M-a zis: "Ce ai liber la în închinare să vină? Au venit cu zvanuș 20-30." Și m-a rămas o groamă prezent prezența domnului Șimântorcu. Și parcă era alta o întâlnire în partea asta. Pare că e alta întâlnire aici, ceva în spate. Și mai domnul, nu trebuie să fie așa să fie așa. Adică nu, un sfert din oameni e plin de pasiune și ceilalți stau și se uită la ceilalți cum e de pasiune. Ua, ce fain! Ua, stăriți mai sus, nu puteți mai sus un pic. Dorința mea este ca și tu, cel care stai acolo spate, să fii și tu plin de pasiune și te manifesti cum vrei tu, te manifesti. În limitele bunului simți, da. În... Uh, Nu aș vrea ca seara de tineri să fie o seară în care trei sferturi sau în spate și laudă pe Dumnezeu cu degetul în sus? Aleluia! a înviat, ai câștigat, Doamne. Aleluia! Ai pasiune? Nu cred că în felul ăsta vom atrage prezența lui Dumnezeu între noi. Nu cred. Nu cred că în felul acesta vom începe să experimentăm ce Mona spunea, ce Dumnezeu i-a vorbit, că vrea să facă minuni. Păi dacă vrem ca Dumnezeu să înceapă să facă minuni, va trebui să avem pasiune noi. Pentru că ăsta e lucrul care i-o plăcut la cortul lui David. Pasiunea lor. Nu faptul că faci mecanic, hai, bate-mi din până toți. Asta te va schimba. Nu te va schimba nimic. Pentru că dacă tu nu o dai ta de rugăciune, nu stai și petreci timp cu Dumnezeu și te apropii de El și începi să-L cunoști pe El... Degeaba vii aici, pentru că tu trebuie să-l întâlnești cum David l-a întâlnit, în câmpie. Acolo unde ești tu, acolo în școala ta, acolo în, în familia ta, să ai o cameră în care cum el mergea și se rătrăgea și petrecea timp cu Dumnezeu și acolo l-a întâlnit el. Și în acele momente, Dumnezeu începe să pună pasiunea în inima ta și începe să arzi. Mai trebuie să vin o să spun sare în sus. Det er bare å simte pasiune. Det er sikkert, tineren, jeg stig å se sere i sus, og er fain å se sere i sus, og jeg stig å se sere i sus, og e er ets plinn av Duhul Sfønt, og sere i sus. Parke eti ka oppane, menneskjød at du er sånn, som minne, de 100 de kg. E, e altfell. For at du er flakere Duhului Sfønt, som er i tine. Du er flakere. Dar de ce Dumnezeu a ales pe David? Când a venit un om perfect. De adevăr, e uimitor faptul că David a fost ales de Dumnezeu să fie un prototip al lui Iisus. Și o să vedeți în Biblie. El e o umbră și o să vă spun imediat de ce. David A fost unț ca împărat. Iisus Hristos peste el a venit ungerea Duhului Sfânt în apele Iordanului. A fost unț și el de Dumnezeu. În prima parte a ungerii lui vă știți că David a fost respins după ce David l-a bătut pe Goliat și după ce a început să fie un comandant în armata lui Saul Saul a început să-i să fie gelos pe el și să-l urmărească și să încerce să-l omoare Isus Hristos după ungerea lui oamenii religioși nu-l suportau veneau s-au duchei și farisei he he he, și, și încercau să-l prinde cu întrebări, încercau să-l dacă putem să-l dacă și îl, îl urau îl enervau caracterul ăsta Iisus l-au respins Și a fost o perioadă în care David a fost înălțat la tron. A fost o zi în care Isus a înviat a treia și a străiește și El domnește și astăzi. Așa că David e un prototip al lui Isus. David, și e interesant că Dumnezeu a ales un prototip care nu a fost perfect. Și a David interesant, dacă ar fi cineva să te trebuie, cum a fost David, om după inima lui Dumnezeu? Da. Dar n-au păcătuit, au păcătuit. Și ce era interesant a David? Cu toate că a păcătuit și a păcătuit grav și -a, și a mărturisit păcatul. Și a mărturisit păcatul și nu l-a mai repetat. Nu a mai repetat. Adică a fost o perioadă în care i-a fost a vrut să ascundă păcatul lui, dar după ce a fost expus păcatul lui și a mărturisit păcatul, dar nu l-a mai făcut. Dacă vrem ca... Dacă vrem ca la noi întineret, Dumnezeu să înceapă să-și manifeste prezența, va trebui să ne curățim cum David s-a curățit. Dacă vrem prezența lui Dumnezeu. Sunt îndurerat când aud că Penet. Pe, MySpace, pe ce este acum? High Five, Facebook. Unii dintre voi, care vă considerați membri aici la Salem, puneți poze indecente. Fetele în loc să se îmbrace în chip cuvincios, se îmbracă sexy și băieții de la Salem scrie, oa ce sexy erați. Ca și cum asta A aduce prezența Lui Dumnezeu între noi mai mult. Nu, dacă vrem să vină prezența Lui Dumnezeu, va trebui să ne curățim. Va trebui să lăsăm flirtul? Dacă vrei prezența Lui Dumnezeu. Este un preț. Că dacă n-ar fi un preț, ar fi, Dumnezeu ar veni oriunde. Sunt doi sau trei, ne-a venit noi, Domnule. He -he. Dumnezeu așteaptă curăție. Așteaptă să te purifici. Tu vii la biserică, după biserică mergi acasă, mergi pe interești, te uiți la pornografie. Și vii la tineret și crezi că aici o să ai pasiune pentru Dumnezeu. Nu o ai niciodată cât timp ești băgat în pornografie, cât timp ești strâns în lanțuri de diavolul, nu o să te poți să ai pasiune pentru Dumnezeu niciodată. Pentru că doar o inimă plină și pură de drangul ăsta lui Dumnezeu poți se te bucure cu adevărat înaintea lui Dumnezeu. Și că răste te sfințești înaintea lui Dumnezeu. Dacă vrei să simți prezența Lui. Trezirea care a fost la noi întineret în anii 2004 și a zguduit, a fânit oameni să vadă cum aici Dumnezeu își manifesta prezența. Era un umpluți cu Duhul Sfânt. Trezirea aceea, știți cum a început? A fost o predică care am predicat așa a fost flirtul cu Dalila. O predică care am ozit-o în Statele Unite și a fost extraordinar. a pus pe inima să o predic. Flirtul cu Dalila. Și în acel moment după ce ne-am curățit de păcate Dumnezeu au putut să lucreze. Dumnezeu nu poate lucra într-o inimă într-o inimă murdară. Poate lucra. Așa că Dumnezeu nu așteaptă să fii perfect, dar așteaptă să-ți mărturisești păcatele. Dacă vrei să-L experimentezi pe Dumnezeu, va trebui să-ți mărturisești păcatele, să fii curățit. Că altfel, ne adunăm doar și cântăm frumos. Deci cântăm în numele Lui. Eu am înțeles, dar Dumnezeu nu-și poate manifesta prezența. Sj-o va ține până când noi ne vom curați până când noi vom spala. Asta a plăcut lui Dumnezeu la David De aia a fost un om, după inima lui Dumnezeu s-a de pæcat Doamne ce s a plăcut la cortul lui David? Asta mi-a plăcut, închinătorii închinătorii Am spus că am făcut seară de tineret, o seară în care să vină oameni și să fie contemporană. Aș să ne concentrăm acum, să facem acest loc, să fie un loc în care să se poată manifesta prezența lui Dumnezeu. Unde tu ca și creștin îți pregătești inima ta, te pregătești toată săptămâna și când vii aici ești plin de pasiune. Pentru că inima ta e curată. David, după ce a păcătuit cu Baceb, a spus următorul lucru, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. N-ai vrea și tu să faci ca seara aceasta să fie seara de tineret preferată de Dumnezeu? N-ai vrea să faci asta? Este un preț. Este prețul curățirii. Este presul consacrării să-ți pui parte timp, să citești cuvântul, cum predicam data trecută, să stai să te rogi înainte lui Dumnezeu, să ai o acea relație cu Dumnezeu anul acesta. Și că toți dintre noi vom avea acea relație cu Dumnezeu, când vom veni aici, vom fi plini de pasiune. Și în închinarea ta, nimeni nu trebuie, va spune, trebuie să te ridici în picioare, vei fi tu deja gata, ridica, sunt gata să mă închin, să gata să laun, sunt gata să restaurezi cortul lui David, cât depinde de mine, eu fac în seara asta. Când a fost ultima când ai restauratul cortului David în jurul tău? Acolo unde stai. Când a fost ultima dată când ai cu inimă curată ai bătot din palme? Cu inimă curată ți a ridicat mâinile despre cer? Ce-mi place la... în, în, în Noul Testament, că a ridicați mâini curate despre cer. Știi ce cred că unii tine nu vor să-și trice mâinile spre cer? Știu că-s murdare. Știu că-s murdare. Știu că aceste mâini au fost folosite... La păcat, masturbare, prostitut, uh, uh, pornografie și alte lucruri ți-au venit în mâinile tale și ți-i și le ții jos. Îți vrea să te astăzi. Să poți să-ți rădi tu mâini curate spre cer. Ca să simți pasiunea și ca Duhul să vină. Vrei ca tânărul care l-a dușit la seară de tineret alcoolicul ăla să fie schimbat? Vrei ca persoana care l-ai adus bolnavă să fie vindecată? Îi stărăm cortul David. Și atunci prezența Lui Dumnezeu vine. Pentru că Dumnezeu spune Eu locuiesc în mijlocul laudelor, poporului meu. Eu nu sunt decis. Să predic mesaje care Dumnezeu mi le dă care nu ne neapărat să pleci de aici și să spui ce drăgălaș mesajul fost. M-am săturat. Vreau să fac din seara de tineret. Dumnezeu mi-a dat această, acest mandat. Un loc în care El să fie binevenit aici. Și cât timp ai păcat, o să fii deranjat la salem. Că tot, tot, tot te vom piscăli. Tot nu te vom lăsa în pace până tu nu renunți la păcatul tău că Dumnezeu să poate lucra și prin tine. Dumnezeu te vrea și pe tine. Te vrea și pe tine. Haideți să închidem ochii. Tată din ceruri, Seara asta te rog tu să vorbești fiecarea dintre noi și să ne spui ce depinde de noi, ce trebuie să facem noi acum. Dar noi vrem să facem din casa asta, din seara asta de tine, o seară preferată de tine. Vrem să-ți placă să vii la noi, vrem să-ți placă să-ți manifesti prezența aici. Dar am știut atât când ne lipsește pasiunea, care am avut-o dinioară. Și tu când îi puritatea care am avut-o dinioară. Aș vrea să cercetez fiecare persoană de la Salem. Aș vrea să fiecare persoană de la Salem în seara asta. Să aduci tu înapoi puritate și pu pasiune în inimile noastre. Pentru că am vrea, Doamne, ca aici să vedem minunea ale tale. Am vrea, Doamne, să vedem pe ce bolnavi îi indicați. Am să vedem pe cei cu inima frântă să fie îmbărbătați. Am vrea, Doamne, ca în acest loc Tu să fii înălțat mai presus de orice în viețile noastre. Deci, am mă rog, Doamne, ca fiecare dintre noi să vedem unde trebuie să ne consacrăm Ție. De ce păcate trebuie să ne lăsăm. Așa să las pe Sfânt să-ți vorbească. Am mult decât pot eu să spun. El să te convingă de păgate din viața ta, să te convingă de lucruri pe care le faci, de care El nu-i mândru. Iar tu, de aceea, seara asta, că tu te decizi să le, să le pui la cruce, să nu le mai faci, El e gata să, te, să șteargă păcatele ta, are rușinea ta. E gata să, din nou, să te atingă cu prezența ta lui. În timp ce stai te gândești, aș vrea să pun o întrebare celor care sunt aici și nu sunt creștini, nu sunt copii al lui Dumnezeu. Încă ești aici seara asta și ai auzit el mesaj că Dumnezeu dorește puritate și te vei uiți la tine și îți dai seama că ești destul de murdar, ești destul de păcătos. Dar ai că există iertare, ai că există iertare de păcate și Dumnezeu vrea să te ierte și vrea să te restaureze. În seara vreau să pun această întrebare care o pun în fiecare seară oricât erau ocazia să vestesc acest cuvânt al lui Dumnezeu. Dacă ești aici în seara aceasta și te de păcatele tale, te-ai săturat de stilul tău de viață, să te dai seama că nu mergi pe o cale bună, ci vrei să mergi pe calea veșniciei, vrei să-L urmezi pe Hristos de azi înainte. E o decizie, e o decizie a ta. Te-ai de vechiul tău stil de viață și ai vrea în această seară să te-ntorci la Dumnezeu ce seamnaia te însemnă să urmezi pe el, seamna să începi să treiești după lui Dumnezeu. Seamna să răchezi pe el. Și să stăm mai conoastă viața. Nu șerasdă în stație cum o cheamă Dumnezeu, parcă te-n -mi vorbește mie direct, parcă eu s singura eu. Și Dumnezeu care se vorbește, ște cheamă vină, nu mai, mai stă în păcatul o vină la mine că am planurile mai bune pentru tine în viața asta am planurile mai bune dacă ești aici în seara asta și zice vreau să mă întorc la Dumnezeu vreau să mă întorc, să las păcatul meu și vreau să mă întorc la Dumnezeu în seara asta, mâna sus acolo unde ești, nimeni nu se uită jur fă-mi un semn cu mâna, dacă este cineva te, vreau să mă întorc la Dumnezeu în seara asta vreau să mă întorc la Dumnezeu că este cineva dacă este cineva, dacă am în spate o mână, mulțumesc Dacă mai este cineva Dacă mai este cineva Vrei să te-ntorci astăzi la Dumnezeu Vrei să lași păcatele tale și pute... <laughs> Indiferent cât mă costă Vrei să rumezi pe Hristos Dacă mai este cineva Că nu aș vrea să mergi Cu persoana care ridica mâna Iar <laughs> noi aș să facem ceva Ceea care am rămas aici Aș vrea să ne ridicăm picioare Și dacă simți că mesajul ăsta a fost pentru tine, simți că sunt două lucruri care putea fi. Nu mai ai pasiune. Vezi asta. e vrea din nou pasiune. Și doi, ți-ai pierdut puritatea. ce Începi să faci lucruri care, lucruri mici, care crezi că nu contează, dar știi că Dumnezeu nu-i mândru de ce ai făcut. Și în seara asta vrei să faci ca David, să-ți mărturisești păcatul, vreau să fiu liber. Lui David nu a fost roșine să scrie în cartea Lui de păcatul Lui eu astăzi nu o să-ți să mărturisești în fața noastră păcatele tale ce în fața Lui Dumnezeu dar să-ți cer un lucru să faci dacă Dumnezeu ți-a vorbit nu stai acolo la locul tău dacă Dumnezeu ți-a vorbit și crezi că Dumnezeu poate să facă o schimbare așa să vieni aici în față dacă crezi că ți-ai pierdut pasiunea și ai nevoie ca Dumnezeu să-ți rădea din nou pasiunea în închinare în relația ta cu Dumnezeu, pasiune și doi trebuie să fii mai pur, trebuie să te consac mai mult lui Dumnezeu. Acele două chemări, că tu faci parte, așa să vii în față, în timp ce să cânte o cântare, aș să acolo, să de acolo, spui vreau mai multă pasiune.